Sura ya saba Ialama ya mkataba Rabi ya Ibram wakati akana maatuswini na shenja saiyo amwambia wamide mwezi mgumu mwenyewe ushindiwont yenshi wa mozana wami ukemandilifu nito funga umkataba wangu baina ya wami na wawe Nicho uzidi shiaa wengi Wakati ule Ibram anyama amusujudua Mungu basi Mwezi Mungu amwambia Tiwani umkataba wangu ni ufungao na wawe utoka umzade wane shaninyengi Kuto watena wachena deli Ibrahim deli dina laho de Ibrahim maana nisi ufanya ukede umtzade wazineshani nyengi Nitso huvan hawengi hauengi Nitsofanya ukena zineshani nyengi na wafalume watola wa julao Nitsofungam mkataba wangu baina ya wamina wawe na izilembo ezaho baanda ya wawe Mbea hambea Utsoka mkataba wa daima hai hali yao Nitokade Mungu wao na wazilembo zao banda yao. Nitohuvau wawe na izilembo zao banda inti Intiyo uyenshioshi jeni yaani pia inti ya kanani. Itoka yao daima na wami nitokade Mungu wao. Mwezi Mungu amwambia na Ibrahim wawe vaho ilazimu ustahim kataba wangu. Wawe na izile mbwe zao zito zao banda yao mbeya hambea tiani ina mnamucho wa mkataba wangu baina yangu na wanyu vwa mojana izilembe zao zitso baanda ya wawe, kila mtubaba mwa wanyu atotahiriwa Mutotahiriwa na hiyo itokade yaalama ya omkataba ulio baina yangu na wanyu Isukuyana bane ya, ya umzali wahe kila mwana mtu baba wanyu hari zimbe ya zonti asilazimu atahiriwa naike amba ajwala mrabani haho au uwaruma wajeni wa wanunuwa iliyo amba kawasi watu wa nasilya ilazimu wantu wajola dagoni haho na wawa wanunuwa ya yaho watahiriwe ile umkataba wangu uvenuwe mwilinanyu ikealama ya mkataba wa daima mtu baba ikao ambakatai riwa atotengulwa na ikabila ya maana kasta ya masharutu ya umkataba wangu mwezi mungu amwambia ibrahim tena za husun amtumshe wa ho sarai kutsomuiratse na sarai deli lahe lae Sara nitombariki tena nitouva mwana nawaye nitombariki na, wae. Nito mbariki, na wae atoka atokade umama wazineshani nyengi wafalume wazikabilanyengi watola wa haheju Ibrahim anyama asujudu ateh na hujambia rohoni mtu aliona mahamia wa mwana na Sara aliona mahatusi ni atoda Basi Ibrahim amwambia Mwezi Mungu ai malangu yanguni humi yao, de Ismaila zaho. wakati ule Mwezi Mungu arongoa dilashaka mtumshi wao Sara atoudalia mwana mtubaba utomwira isiaka. Funga mkataba fungam kataba wae uke mkataba wa daima na waye na mbwe zahe banda waye. Tena za husu na Ismaila tikubali iudili yaho, joie en bani tombariki nito, nito mumbanzao nito mzidishia isiliahe hawengi ato dzawana wawafalume kumina wayili Nitsumufanya akem dzadewanechan ndi bwawo. Le umkataba wangu na isiaka uosara atso dzaliyo wakati mauri deunu uwo ujao. Wakati amalizahu la guana wae, mwezi mungu amulishi Ibrahim. Saiyo Ibrahim amrenge umana wae Ismaila wa na wao wajala dagoni hahe na wao wonsi awanunuwa awanunu wa haife dha yahe uwantu baba won't awatahiri isukude uyo uyo maulide ali mwezi mzi mungu amamurisha Ibrahim tuswini na shenja wakati atahiriwa mana mtubaba wae Ismaila akana mahakumi na miraru wakati atahiriwa isukude huyo Ibrahim atahiriwa pamoja na he, Ismaila na baba pia wajala mrabani haawa nunulu hafedha hawajeni watahiri watahiriwa pamoja na wa